prim-ministru București, directorul prefecturii locale, Raul Grigorașcu, insultat grav Dumnezeu Mamii și Palme Casine Central. Amenințat moarte! Viața, onorul nesigure! Rugăm, anchetați urgent faptul! Costăchel Gudurău,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 Viața independenții același bandit director scandalos însoțit zbi situația devenit insuportabilă oraș stare asediu panica domnește cetățeni Constachelu Gudurău avocat etc. Procuror Tribunal X Repet Ordinul Telegrafic. Cercetați imediat incidentul directorului prefecturii cu Costăchel Gudureu la cafeneaua centrală și în piața independenții și raportați urgent. Ministrul Justiției. Onoar prim-ministru București.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 acest secol lumină bagiucurind Constituția ce ați jurat voi tucide de două ori ca fine central și piața independenț, frate meu o poți reprezenta națiunii. Victima frică merge telegraf sigur, al treilea atentat bandiți. Implorăm garanția vieți onorului contrar, siliți face justiție singur. Trăiască dinastia, Iordachiel Gudurău, mare proprietar, alegător colegiul întâi, fost senator. Procuror Tribunal X, pentru ultima oară repetăm ordinul privitor scandalul Costachiel Gudurău. Dacă până mâine dimineață nu avem raportul dumneavoastră, veți fi considerat ca demisionat. Ministrul Justiției. Excelenții sale, Ministrul Justiției București, Raport. cercetat imediat cazul și cu respect raportez urgent. Acum cine zile, duminică, fiind absentă închetă județul orile două PM, directorul prefecturii, Raul Grigorașcu, afla ca fine central jucând table cu capitanul Pavlac Intendență, care devenă foarte iritat, pronunțat, Dumnezeu Mami, nu personal cineva, ci Ghirion. Atunci, Costechel Gudurău, care sta altă masă criticând guvernul Gura Mare, sculat și ridicat bastonul. Directorul, parând rapid de lovitura, aplicat agresorului Palme și promițând Cavalirește Duel, agresorul plecat în înjurând, amenințând guvern de bandiți. Propriile cuvinte. Cu respect, adaug spre cunoștința dumneavoastră, între ambi suscitați ură veche, cauză politică și familie. Fimea nepotului lui Costachel Gudurău, anume Albert Gudurău, unul din capi înverșunați opoziției locale, divorțat. Iar ei bănuiesc Raul, directorul cauza divorțului, acuzând trăiește cu menționatul concubinaj, dar vrâns o ei socie legitimă, care reclamat restituțiunea doti și paraferme din 2000 lei, obținând titlul executor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 care ne fiind niciunul, urcat birjul în cal, plecând de grabă cu de toți trii și cu vorbe triviale, incapabile a le reproduce. Sosit imediat directorul prefecturii, ofensat polițai, ipistați, cerut cont, Dar agresor fugind, directorul prins costechel și întrebat, pentru ce însulți, damei, mișelule? Și-a apucat de piept.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 Frate meu Costăchel Gudurău, avocat, alegător colegiunții, fost reprezentant națiuni, legitimă apărare contra treilea atac mișelesc bandiți amenințând viața, fost azi arestat procoror, victima arest torturată ca închiziță, cuțitul os, Iordăchel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul I, fost senator. Ministre intérieur Bucarest Ministre lui de interne, București N'acceptez point de démission, cousin Raoul Nu primiți cumva démissi avăr lui Raoul Pauvre jeune homme, embêté par quelque chose d'opposition Veut faire coup de tête Vietul baiard, pric-tissé de porci opoziție, vrea să-și facă de cap Ne poins se fier aux cliailleries de ces canailles nu trebuie dat că acestor canale. Si Raul se retrage, se de prefect capabil de tot compromettre. Dacă Raoul se tâmpitul de prefect capabil să compromite tot. plus garantir situation locale. N-aș mai putea garanta situația locală. Se duce județu. Se duce județu. Ami, general Gregorasco. Ami.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 opozanții îndrăgiți sub conducerea Costechel Gudurău. Iordechel Dureu și nepot Dureu Albert, divorțat Atenaiza Perjoiu, atacat directorul prefecturii față grădina primării. Acesta a aparat bastonul. Lovit cap dechel, Costechel tras revolver, spart glob lampa centrul grădinii electrică. Panică, asasin arestat. Luăm prim interrogator. Garantăm invențiuni fictive torturile. Procuror, Tribunal X. Maiestății sale regelui Sinaia, frate meu Costăchel omorât torturi secret beciurile poliției locale. Familia orfană, cerem liberarea cadavrului reclamând satisfacție la picioarele tronului. Trăiască dinastia, Iordăchel Gudurău, Marș, etc., etc.